Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Morten Ejernes, som er sociolog og lektor emeritus ved Aalborg Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekstikøn. Hej Morten, og velkommen til. Tak skal du have. Morten, jeg har det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om fattigdom, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er fattigdom? Fattigdom er ikke at have øh, tilstrækkeligt penge til at kunne gøre de ting, som vi alle sammen føler selvfølgelige i vores samfund. Det er fattigdom i Danmark, og det vil sige, det er det, man kalder relativ fattigdom, fordi det betyder ikke, at man sulter, mm. men det betyder, at man ikke kan gøre de samme ting, som andre føler selvfølgelige. Så fattigdom er forskelligt fra land til land? Det er det helt afgjort. Men der kan godt være idé i at bruge det begreb absolut fattigdom, fordi det har vi jo stadigvæk i verden. Så når vi går ud i verden, kan der godt være idé i at se på sult. Og man må sige, at FN's verdensmål, det er jo så også et spørgsmål om udryddelse af fattigdom. Både nationalt og internationalt. Og der er det forskelligt, om man ser på det ene eller det andet. Okay, så der er sådan flere grene i det, man kan altså, du kan både se på relativ fattigdom, du kan se på absolut fattigdom. Er der andre grene der? Ja, øh, så kan man sige, at øh, det, som øh, i hvert fald mange i Danmark har fundet meget centralt at pege på, det er spørgsmålet om de ting, man må give afkald på, fordi man ikke har råd til det. Altså det, man ikke har råd til at købe, men som man gerne ville købe. Og det kalder vi afsavn. Og det at prøve at gøre op for henholdsvis børn og voksne, hvad er det for ting, de må give afkald på? Der er jo nogle ting, hvor man kan sige, okay, det kunne man måske godt give afkald på, uden at det giver de helt store problemer. Mm. Øh, flyrejser øh, ud i verden, det kunne man måske godt give afkald på, uden at det giver de store problemer. Måske ville købet løse et klimaproblem, mm. hvis vi fløj mindre alle sammen. Men øh, det ikke at holde ferie uden for hjemmet, øh, det er tror jeg, noget af det, som de fleste af os opfatter som fuldstændig selvfølgelighed, mm. at det kan man. Men det er der bare mennesker i Danmark, der ikke har råd til, og det er et afsavn. Ligesom det er et afsavn ikke at købe receptpligtig medicin, mm. øh, det har jeg fået udskrevet noget, som skulle gavne ens helbred, og så bare ikke have råd til at købe det, det er sådan nogle afsag, som er forbundet med fattigdom i Danmark. Kan du kort opsummere fattigdommens historie så? Eller begrebets historie i hvert fald? Jamen, man kan jo sige, at, at det er egentlig øh, et af de ældste problemer, fordi øh, man har jo meget tidligt haft en form for fattigvæsen. Man vidste, at der var folk, som havde svært ved og overleve. Øh, og så er der en lang tradition for, at øh, man fra kirkens side, øh, fra religiøse organisationers side, har øh, lavet en form for nødhjælp øh, mm. til de mennesker. Og det er meget en anerkendelse af, at her er der nogle ting, der skal gøres noget ved. Så på den måde er det et af de ældste problemer, og et af de grundlæggende problemer for socialpolitikken. Så der har altid været nogle mennesker, der har haft mere end andre, og derfor og hvor der er nogle, nogle mennesker, der slet ikke har haft noget. Det har der altid været. Ja, og man kan sige, det er præcis dem, der har meget, lidt, eller slet ikke har noget, vi fokuserer på med fattigdom. Fordi der kan jo godt være kolossal ulighed i et samfund, men alligevel sådan, at man hæver bunden øh, mm. og sørger for, at der er ikke er nogen, der falder helt igennem. De skandinaviske velfærdssamfund har sådan set været karakteristiske ved, at vi har forsøgt at lave et underste sikkerhedsnet, som gav mennesker mulighed for at opretholde livet, øh, selvom de for eksempel ikke havde en arbejdsløshedsforsikring, øh, selvom de ikke var gamle og havde ret til folkepension. Øh, vi har haft et kontanthjælpssystem, som skulle sørge for, at mennesker ikke kom i den situation, at de ikke havde øh, til livsoprettholdelser. Hvor er så det store vendepunkt ved fattigdom ifølge dig? men i virkeligheden kan man sige, at, øh, at det gik op for mig øh, i forbindelse med, at øh, man pludselig nedsatte ydelserne til flygtninge ganske betragteligt. Mm. Og øh, det fulgte jeg på nærmeste hold, at øh, både diskussionerne om, at man indførte meget lave ydelser til flygtninge, og pludselig gik det op for mig, øh, hvor meget det betyder øh, pludselig at mangle 1000 kroner i et månedligt budget, mm. øh, hvor man kan sige, at øh, der var tradition for, at vi havde udviklet et socialpolitisk system i Danmark, der netop tog sig af de allerdårligst stillede øh, og forsøgte at give dem en mulighed for at øh, deltage i samfundslivet, bestemt ikke på lige vilkår med andre men med mulighed for at deltage, både ved at kunne forbruge nogenlunde som andre familier på de helt fundamentale ting. Mad og sådan noget. Mad, og også øh, kunne få en bolig og sådan noget. Mm. Når pludselig øh, det for en gruppe mennesker blev øh, taget fra dem, øh, så blev det så tydeligt, at det var et helt andet form for liv, man kom til at leve. Ja. Jeg vil sige, det er en form for uværdigt liv i et samfund, hvor man hele tiden kommer til at sammenligne sig med andre, og så opdager, at det kan jeg ikke. Øh, mest tydeligt er det i forhold til børnene, fordi børnene... Er det flygtningebørn, du tænker på? Ja, ja det var flygtningebørn, mm. øh, men der er... Så blev jeg opmærksom på, at mm. der er jo også fattige danske børn, mm. øh, men, men det var bare så tydeligt, fordi man nedsatte ydelserne meget kraftigt for dem på et bestemt tidspunkt. Senere har man nedsat ydelserne øh, for øh, rigtig mange grupper af familier, så nu er det både danske børn og flygtningebørn, som jo... Øh, bliver mødt øh, i skole i daginstitution øh, af andre børn, som kan langt mere og som hele tiden bliver konfronteret med, at det kan vi ikke, fordi vi er fattige. Mm. Og det er for mig at se ikke noget værdigt liv for børn. Okay, og det altså, men de mangler ikke de fundamentale ting vel eller hvad? Det kommer ind på, hvad man, hvad, hvad man opfatter som altså mad. Og... Nej, altså det er helt oplagt, når vi spørger tid, øh, så bliver man nødt til at skære ned mm. på madbudgettet, og man skærer ned på det på en sådan måde, at det bestemt ikke kan betragtes som et sundt madbudget. Øh, så, øh, så det har bestemt konsekvenser også for maden. Men øh, hvis vi så går til sådan noget som, hvornår er en smartphone øh, nødvendig for at kunne opretholde en kontakt med klassekammerater og ikke føle sig udenfor der? Hvornår er det nødvendigt mm. indimellem at kunne være med til at gå ud sammen med øh, venner eller veninder? Øh, det koster alt sammen penge i det danske samfund. Det er penge, som forældrene ikke har, mm. øh, og dermed bliver det tydeligt at de ikke kan det samme som andre, og det er grundlæggende definitionen på relativ fattigdom. Og vendepunktet for dig, det er simpelthen så, at de satte de her ydelser ned for i hvert fald i flygtningen, og var det nemt det var at se, hvor, hvor svært det er for de her, øh, i hvert fald flygtningefamilier, at, øh, at opretholde et normalt dansk liv. Nu laver der sådan en gåsetegn. Hvorfor er det vigtigt at lære om fattigdom? Det er det, fordi øh, grundlæggende vil jeg sige, at øh, fattigdom er ondt. Det er noget, som ikke gør noget godt for mm. mennesker, og som begrænser deres udfordrelse på en måde, sådan at de bliver anden rangsborgere i et samfund. Og det skal vi undgå. Det skal vi undgå, fordi vi skal bekæmpe ting, der er onde på den måde. Mm. Det er derfor det er det rigtigt, at det er et af FN's verdensmål. Men vi skal også gøre det for at undgå, at samfundet bliver for opsplittet. I de situationer, hvor vi får nogle mennesker, som føler sig sat uden for samfundet, så oplever vi altså også en række ting, som er konflikter, som kan føre til social uro, Øh, som kan føre til øh, splittelser i befolkningen, øh, som bestemt ikke er noget, vi skal ønske os, og som er noget, som vi i stort omfang har, om, har undgået i det skandinaviske velfærdssamfund, netop fordi vi har haft et velfungerende underste sikkerhedsnit, øh, som holdt folk ude af fattigdom. Jeg synes, det er en fremragende op altså måde at se det på, at fattigdom er ondskab, og den skal man altid bekæmpe. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om øh, fattigdom? Ja, men øh, øh, det er at sige, øh, vi må hele tiden stræbe mod og Menneskefattigdommen, det vil sige, at vi må sørge for at give mennesker nogle forsørgelsesydelser, som er til at leve af, mm -hmm. øh, og vi skal ikke i den forbindelse skele til, at øh, det er et spørgsmål om at skaffe folk ind på arbejdsmarkedet. Fordi det er jo det, som socialpolitikken øh, er blevet afløst af. Det er et hensyn til, at øh, vi skal skaffe et så stort øh, udbud på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt. Og der har man haft en opfattelse af, at øh, de her mennesker, øh, hvis man nedsatte ydelserne, øh, så ville de strømme ind på arbejdsmarkedet. Det gør de ikke, fordi der er helt overvejende meget gode grunde til, at de ikke kan finde et job i vores tid. Det kan skyldes psykisk sygdom, det kan skyldes fysisk sygdom, det kan øh, skyldes øh, store sociale vanskeligheder. Sprogbarriere. Det kan også skyldes sprogbarriere. Og det afgørende er, at alle disse forhold øh, er altså noget, øh, som... Øh, i forvejen belaster en familie, og hvis man så gør dem fattige, så bliver de yderligere belastet. Så kog ned. Første ting, jeg skal have med i min fremlæggelse, det er simpelthen at sige, at man skal altid stræbe efter at mindske fattigdom. To. To er, at man, hvor man kan, skal tage hensyn til, at folk har nogle forskellige livsvilkår. Og være opmærksom på, at netop fattigdom er noget, som er Øh, vigtigt at have øje for. En lærer skal ikke trætte lægge øh, undervisningen efter at alle har været på udenlandsrejser øh, og kan fortælle oplevelser derfra, for det har alle ikke. Nej, så være opmærksom på øh, levevilkår hos andre mennesker. Tre. Forsøg at øh, sætte dig ind i, hvad det er for nogle vanskeligheder der opstår, når man pludselig må give afkald på de ting, som er selvfølgelige, og forstå, hvad det er for et perspektiv, man har på verden der, for også at blive klar over, at det her er noget, som kan skabe splittelser i befolkningen, som kan skabe fjendskab. Så vær opmærksom på, hvad fattigdom kan gøre med mennesker. Det sådan, kan ja. Fantastisk. Morten, Tak, fordi du vil hjælpe mig med fremlæggelse. Er der noget, vi mangler at komme ind på? Altså, man kunne tale rigtig meget og øh, tydeligt om de forskellige typer afsavn. Øh, jeg har nævnt, at man ikke kommer på ferie for hjemmet. Øh, men der er jo uendelig mange ting, som vi bare ikke tænker over, fordi de fleste af os i det her samfund faktisk har så mange penge og forbruger så meget, øh, at vi ikke øh,